Lan itxarmena. Bai, esan? Aiz omaia, Iñaki naiz. Epa, Iñaki. Badakizu bilera arena? Bai, josek esan dit, gaur bostetan sindikatuan lan itxarmena dela eta bilera daola. Eta horriko zara, ez da? Jakina, gainera ni pentsatzen dut mobilizazioekin azibar dugula. Ezin dugu, enpresarioek proposatu duten onartu. Baina, baina, ze uste duten azkagarrioiek? Bai, nik ere uste dut gure jarrera gogortu behar dugula. Azki da. Bueno, ikusiko dugu bileran zer giro dagoen. Orduan, narratxaldera arte. Gerarte bai.